con algo de música, así que dale play. Cheque chiceci, Ya, ya. para ya. Sí. Ahora la no. no anil. ya está. Está, entender. Tak a aduanas. Sí, bueno, porque acabamos a comer a ir tarde de pesca, pues, sí. pues tenemos que quitar este estos es trajes. The you esto danospe esta música, danospe pois pues, para falar con Fran Artelixo que é un dos que traballan pois sobre o premantero bon, eh, ese ambiente un pouco máis limpio co que temos e sobre todo o que é o mar as praias e todo eso e el fai con ese traballo pois fai hasta dibuixos e fai cadros e todo eh, non é o así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 E eh, si sí, hai alguna obra indultada por aí, pero sí, todas, todas son feitas, por exemplo, a de Vieiros sí que está feita con material todo que recollemos, recollemos naquela limpeza da praia. ¿Eh? Entón, con eso se fixe unha obra, eh, un cuadro, máis ou menos, <ríe> unha especie de cuadro, ¿Sí? eh, que está ahora ali en Vieiros, nunha casa dun rapaz que, que viva ali, pero que, que ¿Sí? naceu aquí en Rondela. Ventosela, uh -huh. eh, bentos, que hai unha cantiga sobre Ventosela. Ah, ah, sí, sí, no, por aquí hay cantigas, eh, si no, de todas las parroquias, <risa> yo creo que todas las parroquias tienen sí. sus cantigas. Sí, no, sí, es eh, sí. eh, que para eh, para chocos, redondela. <risa> sí, señor, sí, sí, eh, aquí tomase bastante chocos, sí. Eh, si no, que me digan a mí? Que tuve un comendo en redondela. Ah, fai pouco, estuve en Redondela fón cunhos amigos, e estuvemos, vamos, desde o restaurante víamos la ría, eh. Ajá, claro. <ríe> e eu preguntei ao dono, dice, pero esta vista vai non la cobrar? Dice, non, este é un regalo que xos hacemos. <ríe> <ríe> sí, claro. <ríe> claro. De algo no, nos de tiñan de... que agasallar, aparte do bombiño. <ríe> claro, claro, claro. Sí, non, no, por exemplo, aí o que decías de Ventocela, Ventocela temos un...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 <ríe> al aeropuerto si tiramos hasta, hasta Compostela si, sí. aquí o de, de esto peinador de lava, hasta, de lava cuyo o de... de peinador si, si, si ten unha parte un, una pequena parte, eu creo que pertence o sea, a rondela porque, digo na extrema porque eu iba montaba no avión, é claro, eu salíra salíramos sí. aí de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 con pouca cousa a veces do que tiramos podemos facer grandes grandes cousas, facer unha eh, unha cidade, un povo unha aldea máis fermosa do que está Si, sí, si, sí, claro nos dentro de, den colectivo noso, uh -huh. artelixo, non eh, empezou un pouco por eso non? empezou pois, xa no ano 95 non? Uh -huh. eh, e al... Si que si, sí, que si, sí, que non, que no É para pero que me venia en gana, que non, que non, si é que si, no, que si Se operou unha sona a mi Acabotamos y una ¿Sí? bueno, pues, Nos acabamos Como no vamos a ir a la tarde de cesta Pues eso, tenemos que quitar este estras Nenas que viden esa fiesta Un vestido tan Bueno, pues estamos a falar pois pues, esos arteluxos que se poden eh, poñer un aldea máis fermosa, un pobo, unha vila, porque Redondela tamén ten moitos sitios eh, fermosos a aceito por vosotros. Sí, temos... O... Sí, el... El que o arteluxo empezou con... con esto que... con ese motivo, ¿no? uh -huh. que tive que hacer cosas eh, un pouco máis fermosas, Eh, então nasceu, ou no ano 95, ¿no? Uh -huh, eh, con con bueno, daquela era o colectivo Josefa, o que levou o máis a voz cantante, pero estaba seguido eh e apoyado por la Terra Rondalán, o cineclube Laqueta, e un sí. montón de asociacións, ¿no? Que eran culturais, feministas, vecinais,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 eh enbellecer, a a cidade durante uh -huh. aquel era un mes, pois con obras feitas con, con material de con lixo, material sí, de material sí. de de refugallo para un po e tamén para protestar para que ese vertedero deixara existir eh, se trataran no, o lixo como eh. de, de unha forma moito máis ecolóxica, eh, moito mo, bueno, moito máis sustentable, eh, moito máis normal, vamos. Hombre, eh. y tanto que eh, si sí. sí.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 temos unha relación bastante fluida, non? Uh -huh. eh, tanto nós, o sea, sempre ponemos algunha algún tema eh, seguindo a os, os reivindicativo, reivindicativos, sempre poñemos cada ano un uh -huh. tema, non? Que se si chama arte, que isto, sí. que, que si outro. E entonces, eh, eh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 dentro delas unos pequenos como unos pequenos festelicios ou obradoiros uh -huh. eh, un día, dois días eh, tal eh, que quedan ali dentro do colegio, ¿no? e Y entonces pues sirven a muitos colexios eso, que te digo de ferramenta eh, para para eso, para, para concienciar, ¿no? Eh outro se me esqueceu. Auto <ríe> que me preguntabas. Bueno, sí, uh, no, que tamén i direi iso ao concello. Ah, sí, o concello, si, sí, si, sí. pero que tiña puntos onde poder, eh, non sei, puntos onde te poder tirar todo eso, que aquí claro. aquí nosoutros temos cerca das vivendas dos barrios, disilerías que lle chaman disilerías, que ti vas tirar aquilo que non queres, unha nevera, un ganebeira un microondas e todo eso, aunque tiñes que pagar un diñeiro. Ajá. Pois aquí, máis que ao recollelo, lixo normal eh, e despois esas hai que chamar a un, por teléfono, non? E eh, sí. eh, que vengan a recollelo Si sí. sí que hai un están poñendo bastantes en redondela pois esto é para facer compost non? Sí. Bueno, unhas cousas para facer en compost pero si sí que é verdad que unha das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 Eh, coa administración aquí pues, hai moito traballo que facer ainda eh? sí, sí. bueno, sí, aquí, sí. aquí tamén se chamas para que te recollan uns mobles que ti, pois dicen, eh, bah, me parece que según en que sitios, pois pasan dúas veces a semana, outros pasarán unha e ti chamas e recollen pois, esos mobles que ti queres tirar, si é Eh, o que é, o que che falaba antes me microondas, unha neveira isto eh, xa teis que dicir o que é pre que viña un sí. camión preparado para eso. iso si, que funciona pois pues, máis ou menos sí. Sí, sí. Pero... Eh, polo que me contas, aí funciona máis ou menos igual máis ou menos, si, sí. sí, sí. pero a nosa reivindicación é que haxe un punto limpo eh... ¿no? ¿no? Porque un punto limpio, aparte de que se a recoller e fun uh -huh. seguir funcionando, pode ir a xente ali e incluso eh, eu coñece o xente que vai ao punto limpio e vai recollendo pezas que lle fan falla e uh -huh. y, y, y ten unha parte de reciclase, non? Exactamente. Uh -huh. Porque, sí, entonces, en fin, parece. por eso sí, sí. o Redondela uh -huh. está fermosa. Porque vosotros poñedeslle a fermosidade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 ese ese puntiño no marítico, sí. ¿no? Entonces co que co se recolle montamos obras. ¿sí? Eh alguna eh si sí, a, a outro ríos, pues tamén está expor, exposta aquí en Rondela na, uh -huh. na entrada a un paseo que vai polo río. Uh -huh. Eh así, sí, sí si. Sí. pois pues, e eh, en todos eu eu, rap, eu penso que os raparigos ten que disfrutar como como enanos como se suele decir. Aqui co artelicio, si, os raparigos o son sea, anas, os ves na, nas clases na que que les gusta facer uh -huh. artelicio. Pois, despois si sí que temos eh, Eh, varias actividades así mais para raparigos, pues, no? sí. Porque temos durante a semana temos eh, pues eso, eh, actividades paralelas a parte sí. do propio estatame, ¿no? Algúnas para para cativos. Eh, en sí, sí, eh, eh, sí, sí o, o, a rapazada de Ceral o, o disfruta bastante, ¿no? Sí, no, sí, non... sí.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 Eh, non é con ele, sí, sí, sí, por sí. suposto. Eh, sí, eso fixamos, pois, pues, eso, en Ventocela tamén, o mm -hmm. sea, le vamos a salir, recollimos unha parte, eh, plantamos centros de árbores eh, de carballos, eh, árbores autóctonas, ¿no? Sí, si sí, sí. Plantamos ali unas cuantas, tal. De todos estes, o sea, a recollidas, eh, nos reivindicamos que... Que a limpeza ten que facer a administración non? Sí. voluntariado non? ainda que nos desencando fagamos non? como un acto máis mais que de limpeza, ¿no? Sí, bueno. un acto de convivencia, sí, sí, é... o sea, porque a, a limpar eh, por, porque vayas un día con todo o que hai, como sí, está, sí. no non é máis de convivencia que un acto de limpeza efectivo, ¿no? que, sí que facemos e, e, e reivindicamos que sexa que sexa a administración que que limpe e que manteña limpo, no? Que non, non nos deixen aos colectivos e ao eh... voluntariado a limpeza porque non nos corresponde, no? Bueno, eh, Frank Fran, vouche presentar ao compañeiro Julio Council que tuvo que facer unha cousiña antes de escomezar o programa, tuvo que facer unha eh, facer un deber antes. E <risas> entonces acaba de chegar agora aos estudios aquí da Radio San Boy, pois para isto. É baita saludar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 un pregón, bueno, estamos aí traballando, <risa> dándolle a cabeza. Para un pouquinho cómo... retrasado, quero decir eh. que buscaba adiantarme, pero en realidad comecemos eh, retrasando. Bueno. Agradecer xo <risa> moitísimo, de verdade, que a túa aportación <risa> é fantástica. Pois, pues, antes de que chegue ese día, o millor, indo nos... Nostri... Ainda volvemos a dar, como, dice, como digo eu, sí. a lata. <risa> a dar vento e eh, eh, falamos <risa> outra vez, non, Fran? Sí, sí, cando que irades... Eh... <risa>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 Que a vida vai melhorar, a vida vai melhorar, que a vai melhorar, que a samba de moda, o um samba canção e o um samba rasgado. Cantem o um samba, samba de freque, um de... samba moderno e o um samba quadrado. Cantem tirando alfreio, um o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, bonita. Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que e a, a vida, vida vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar A vida vai melhorar Quem canta Suas mares espanta lá em cima do muro O samba no asfalto Eu canto o um samba Enredo um samba em alento E um partido alto Há muito tempo não ouço tal do samba Desenvolvado Só não dá para cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta Minha gente A tristeza fala, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Já estou a dizer, cantar a dança, deixar-me ser sapra, deixe-te Canta forte, canta que a vida alto, vai, canta mais a melhor.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 egos no con Armando Fernández e Julio Coghill. Bueno, pois pues baixamos un pouquiño de música. Eh, dentro dun de momentiño pois estaremos en Galicia outra vez. Pero seguimos dando ya música ainda, ¿eh? Bueno, Xulio, xa temos outro lado do fío telefónico e vámonos ir á Ribeira do Navia mm. e li a Navia de Suarna e vámonos ir a unha aldea que eu coñezco Coñezco a aldea coñezco a, a xente que ten a Dega que a, a Dega é a, a, no, a casa da señora mm -hmm. e entonces vamos a falar con Héctor que é un dos que se eh, atreveron pois a facer diño a, a traballar as cepas entón, antes de marchar polo mundo adiante sin saber o que van a topar e eh, entón pois vamos a falar con Héctor moi boas tardes Héctor uh -huh. boas tardes, que Bo, tal? boa tarde, benvido, muitísimas gracias por atendernos Héctor nada, Dián, boas tardes diante de nada, parabénse, moitas felicitacións por esa re recuperación, restauración da adega A señora, me parece que se chama, non? Bodega da señora, sí. Bodega da señora. Bueno, pois pues vamos a <risa> falar dela, veña. Comeza, comeza, que según teño entendido, ou polo menos o que leímos aí na voz de Galicia, hai tempo, non hai moito, precisamente, eh, dous irmáns recuperan a viña dos este seus señor. antepasados en Navia, arrancamos eucaliptos para facelo tamén, reconstruímos a bodega. Contanos. Eh, nada, isto empeza con dous irmãos que decidiron facer algo polo pobo, pola casa, que uh -huh. quedaba ao final quedaba todo abandonado, non había máis que pinos. Sí. Eh, bueno, buscamos, meu pai xa tiñou unha viña, tiñou unha viña de 5.000 metros que conservou el aquí no uh -huh. eh, entonces Entón, eh, fomos comprando fincas, plantando, uh -huh. e eh, conseguimos unha viña de, de un vecín, que estaba plantada de eucaliptos uh -huh. esa arrancamos os eucaliptos as cepas estaban vivas. Uh -huh. Entonces recuperamos esas cepas porque claro, esa viña según falan ten muchísimos anos, o que non está documentada, pero claro, e replantando, está documentada de de 1800. Carai, claro, joder, eso, pero claro, eso probablemente foron replantando que non aguantarían ese. Pero bueno, tropas. mi abuela nunca se acordaba como quando al plantaran e nada, uh -huh. algún supoño que sí, pero querían replantando, pero e eh, bueno, o pueblo tiña unha gran tradición de viño, e eh, xa no 1926 que concederan o, o premio o premio ao mellor viño da deputación de Lugo, non único concurso que se presentou quedou de, de primeiro no, na Deputación de Lugo e eh, eh, bueno pues, decidimos nos puñera este uh -huh, a este bien. tema eu, eu, eu, eu dame moita ledicia de que dous rapaces porque os xeo dous rapaces eh, se atrevan a quedar nunha aldea a facer a aldea máis fermosa do que estaba e a traballar cepas prefacero ese bombiño que antigamente se, se mal non recordo o viño que se facía e sobre todo o teu pai pois vendíase para, para nadie aos sitos de xida Non é para a casa uh -huh. si, sí, máis ben pa casa si, sí, había consumo, pero máis ben era para vender todo o que se, uh -huh. o que se facía no? antes, había sobre unhas 30 hectáreas no pueblo uh -huh. de viñedo Eh, todo era para vender. A maioría vivía sen a casa, pero a maioría era para vender. Sí. Moitas das fincas que hai son de xente de fóra, de ricos de outra zona, como que eran médicos antes, ah. eh, farmacéuticos e eso que tiñan, tiñan a súa bodega e a súa viña aquí no pueblo. Sí, sí, sí. Porque chegou a haber máis adegas. Que xente no pobo, case que casas, quero que dicir. casas si sí, había muitísima bodega, moitas. Había moita xente de, dos pobos do arredor, había de Fontes Agrada, de Verrea, de, de, de, de Lugo, había xente que tiña aquí a súa bodega e a súa viña. Ah, mira, e tiñose os criados para que lle trabala a traballarán a a vinha. Exactamente. Moi. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Ou sea que mm, é certo o que dicía ou o que di precisamente a um, A voz de Galicia, que arrancaste dese eucaliptos para facer mm. unha viña como é Bueno, en principio parece ser que, según a información, eh, eran tres hectares, pero eso vai se convertir en moitas máis, según teño entendido, non? Sí, sí non a intención é pues, ir comprando pouco, xa compramos máis, ahora mesmo tres hectares xa pasamos algo dela. O eh, principio é pues, plantar máis, sí. ir plantando máis, reinxertamos moitas das variedades que meteran, que non eran variedades autóctonas mm. que había aquí, entonces collemos e rinxertamos, entonces temos o pedello, temos a cepa vella co inxerto novo. Moi ben, moi ben. Bueno, então, ou sea que a bodega, a adega que, que vos chamades da, da da señora, pois xa xa tuvo unha primeira produción logo entón. Si, sí, xa tivo unha pequena produción o no 22 23. Uh -huh. sale e sae este sábado empezas a vender a A primeiro, as primeiras botellas. Se, ostras! Teremos que encargar ah, unha hai, que, caixa, non? Pagámosle a medias... Eh, sí, eh, bueno, bueno es que encargámosle no unha caixa... Eh, Pagámosle a medias, moi ben, veña. Despois, a, a micropechado... Xaxi, con, si con, Concretamos, vamos. Bueno, sí, sí, cont, bueno, contanos, que, que tipo de, de uvas son? Eh, son unha blanca e unha tinta, variedad blanca e o lexítimo, que era o que houvera tamén siempre, na non, que recuperamos eso xa empezou no 2013, tamén que fixámos unha pequena plantación ao lado da casa para saber que calidad de viño daba esa esa uva que tanto mm. falaban os vellos de que era xente do pueblo a maior, de falaba de que era un, que era moi bon, o que pasa é que se perdera. Mm. E recuperámoslo en viñas vellas que tiñen pinos eh, por aí, que nos dicían, por salir no fondo había un líneo, e íbamos a viura había alguna viva, sacábamos o inxerto, Eh, eros recuperámoslo así eh, eh, sí. vimos uh -huh. que o legítimo que era un viño que daba unha acidez con un grado alcohólico moi equilibrado uh -huh. anda sobre o, os 13-14 grados e eh, cunha acidez de un 6,5, 6,4 6,3, moi uh -huh. ben moi uh -huh. compensado uh -huh. a cousa sin ter que pasar por un, un, un tratamento de, uh -huh. de enólogo que, que, que poña máis acidez ou lle quite Sí, bueno, pero que, que recibidís información y eh, recibidís también notas de, de, de algún enólogo, seguro que sí, consultades, sí, sí, consultades sí, con sí, él, lásicamente. Todo lo no, que se fai, fai todo con él, mm -hmm. con el enólogo. Bueno, pois que xa ten unha primeira produción E que continuarás moito máis adiante Escoita, tamén fareces algún experimento que outro? É dicir, con, facer conservación Ou por menos cultivo, algo de, de viño Póñelo en, en, en barricas para... para, sí, para... Os dous que fixamos, agora un O blanco sete meses e o mencía Que, que tuvemos, tamén o fixamos en barrica. En barrica dez meses. No? Dez meses. Pois... Tuvo meses. Carai. Un bueno, barrica pues... francesa de dous anos. Un roble uh -huh. francés de dous anos. Carai. Pois... Vamos a ver, que son dos os primeiros Por así decirlo, na zona, pero que Vades sí. a ter moitísimo éxito, porque, sabes Tanto Armando como un, non somos Talismán coas persoas que falamos eh, E entrevistamos, polo tanto Teré del ter moitísimo éxito Xa veredes no. que sí que, O puñeron nosotros, ahora hai máis xente xa. De techos van facer outra bodega xa no pueblo Ah, amigo eh, Van puñeron outra bodega máis Xa compraron outra, aparte, outro señor tamén Comprou unha bodega e unha viña ah. E eh, bueno Vale. Parece que hai movemento. Eso que é o que interesa. Eso que é que se vai a estancar ou polo menos continuar a a a xente a, no, na a, idea. A saga cabía ¿no? de dobiño de, do de Guea, tamén, uh -huh. A ver, a ver que pasa, de eso estamos conseguido. Si si, si si, con Con ánimo faise de todo. Sí, sí, a verdade é que que te conseguir, bueno, unha cousa que que me que, que me dicía Armando aquí Picapechado que volveu a decir aquí, antes de dicicamente escolmeas, que, que sí. te dedicas ao apicultura si, sí, eso era máis ben un hobby o que pasa que, bueno, un hobby foi foi medrando foi medrando e ao final pues, temos 130, me parece que hai sí. e bueno, ahora si sí que me sale algo o traballo, xa non sei de tirar. Vale, sei, sei que llevan moi ben a, a, as viñas precisamente o poñer algunha colmera que outro para polinización e ademais cousas, sí, sei, sí. sei que llevan moi leis e os frutales, os sí. frutales sobre todo é o que mellor que se afecta a polinización está vendo vellas sí, sí. cerca sí, sí. porque aí foi e frutales hai bastante. Moito, moito frutal, frutal, sobre muito. todo que é pera, mazá, ma, eh, despois hai cereixas, hai, hai outro tipo de E eh, eh? peladillos, hai Carai. membrillos, teis limóns, teis naranxas. Porque te is... eh? un, un mil, hai plantado mandarinos mira. que de momento plantamos o ano pasado, non sei se darán ou non, pero as naranjas, si sí, os, os limones dan a ah. Bueno, pues. Entón, eh, eh, un, unha curiosidade ou polo menos unha información que hai que dar nosos ointes, se poden poñer nalgúnha página web ou en algún, no, no internet ou no, no, no Facebook, onde terea a mellor fórmula para poder um, com, comunicarse con vosotros para mercar ou ben viño ou ben... o, o, ¿O mel... O mel. Eh, de momento non temos nada porque a produción que temos de tintos son 600 botellas e de blancos son 400 Non podemos mm. tampouco mm. expandir moito porque nada, eso termina sen nada Si, sí, si, sí, sí, claro E o taxa todo terminado, se, se quixáramos sacarlo, pero claro sí. entonces si, sí, a intención é poder fazer unha página web, unhas redes sociales eh... É poder comercializar tamén algo por página web Bueno, pero o mel ten docento e pico colmeas te terás, terás que buscarlle unha fórmula de distribuílo porque a vinte son son uns cuantos kilos eh sí no no é pues, os clientes que van vindo vante chamando xáte uh -huh. por teléfono xente que te conoce que se. Sí, sí. Imigrantes de Barcelona, de Madrid de xente que marchou da zona que que te conoce ben e vai levando si, sí, porque hai en Fonsagrada porque ti traballas en Fonsagrada eu teño unha carpintería en Fonsagrada tamén mm -hmm. Ese Carpinter. carpintería antes era dun de Xegunde si, sí, mm -hmm. de, de García de García, exactamente e sí. ahora traballas sí. bueno, pues te, leo... ti nela si bueno, tela ti El, el, el o responsable o responsable. Bueno. O, o, o, o, o responsable. bueno o sea, que comezaches coa unha afición para coa apicultura, pero agora dediques traballo abondo como para dicir bueno, sí. pues, teño que buscar horas para para non? Si, sí, agora mesmo si sí que falta horas. Chapidémos <risa> co bueno, que, que o día teña máis horas. Sí, no, o día non ten máis, xa. Sí. Neste tempo é menos, xa. Non, non andamos al 9 de noite. Sí. Bueno, bueno pois pues entonces non podemos darlle información aos nosos entes con respecto a, a, a forma. De... Pero si sí, o mellor, poder podemoslle facilitar un teléfono para que se ponha en contacto contigo, non? Sí, sí, sí, sin y, problema. Y... O, é o 646 13 60 14. 6 4 seis 13 6 14 exactamente eh, falan con Héctor que seguro que Bueno. entonces podedes enviar o, o, os pedidos por, por... Sí, podemos enviar tanto o mel como o viño podemos vamos poder enviálo sin problema Vale Pois pues, vai a ser un placer lle unha honra poder ter aquí eh, produtos de primeira calidade e ademais da montaña non exactamente. Primeiro viño de Navia, con etiqueta, a ver, que pasa. Está tan lindo, É unha denominación, verdad? que, que Me parece que ti agora mesmo xa está conseguido precisamente. Si, sí, si, sí, non, es... non, xa está aprobado por Europa. Indicación xeográfica, terreno eh, do Navia. Si, sí. ah, muy bien. Porque nunha solamente, eh, porque eh, entramos en, eh, eh, eh, a ver, como na parroquia donde xa desvos que é Mosteirín, non? Eh, si, sí, Castañedo, Casta Castañedo. Castañedo. Empezamos sí. en Castañedo, seguimos hasta Navia y a Ribeira do Río, todos son viñas. Todos son viñas, sí. Todos son viñas. Eu Eso... eran viñas, agora quedan poucas, pero bueno, todos eran viñas. Uh -huh. o sea, que antes había explotación é de precisamente da, sí, sí. Da, da, da uva e do viño aí, non? Sí. O problema foi que foi pues, pues... abandonando, porque bueno, sí. como que tampouco que en tirar a pola zona. <risa> eh, a gente que marchar, non había medio de vida. Naquela porque... época, claro eh, sí, que, claro. sí. eh, como ben disti, me porque se diz na bodega Galicia, pois, a ah, na cabeza, bueno, ou metiounos na cabeza que había que marchar que a terra non daba. Si, sí, inculcáncheso <risa> <risa> que te, que tens que marchar que isto que non vale. Entonces, <risa> eu son moi cabezudo <risa> en tanto leva a contraria. <risa> <risa> claro. Pois pues mira que ben che ralio, ves? Na hora boa, pois, eh, a, a, a seguir así, a seguir. A verdade é que esa denominación eh, ISP, non? ISP, Indica Indicación Geográfica sí, Protegida Terra Zonaria. Terra Zonaria. Sí, sí. que, que bueno, que vai a competir pouco a pouco, pero terá que competir. Eu xe disti que son poucos kilos, pero dentro de pouco se si está desrecuperando, eh, restaurando, hombre. quitando esa peste que apareceu en Galicia hai tempo que chaman eucalipto, aparecerá despois sí. unha cousa máis importante que se degustará non somente bebendo, senón tamén un lindo e, e, e disfrutando coa co gastronomía galega, non? Si, sí, señor, sobre sí. todo con ese, con ese con esa ennavia, con ese andrullo a un fonsagrado cobutelo Os produtos do cor porco, claro que si sí. Si, sí, señor É coa, sí, sí. é coa carne das vacas coa, que tamén, tamén, hai, da vaca, tamén hai moitísimo ademais, salí, tenreira sí. ademais, o que é na casa da señora comese moi ben Ay, tamén teñen... bueno, non teñen restaurante pero hai unha senhora que cociña moi ben en sí, alguna sabía. época houve restaurante tamén, pero bueno, oi no. no, <risa> no, non non eh, eh, convidades a que alguén visite a vosa, a vosa adega ou como, hai que pedir hai que pedir vez, claro si, sí, nada, simplemente chamándome o teléfono podes fazer visitas sí. nada, diga, non hai problema nigo Ten que chamar no teléfono para concretar comigo unha hora eh. Eh, poder, poden catar o viño que temos eh, ya a produción nova tamén uh -huh. podes catar Muy porque cada ano pues, será diferente sí, sí, sí, non era boa Bueno, Blanco, que como dix volvo a repetir o nome que, no, que me quedou aquí Blanco legítimo, legítimo, que vai salir Con nombre de Solarega Solarega sí, sí. E, e o Tinto Que as plantacións todas novas que estamos facendo Non é mencía, é eh? Merenzao Merenzao, sí, Merenzao. Sí, sí. E, ese, eh, Esas son todas plantacións novas Menos unha viña que reinsertamos uh -huh. Que este ano pues, Empezará a producir Ah, Podemos hacer la, la primera que... cuñita de la... Sí. Bueno, pues... Convidados quedan os nosos ointes a, che a chegarse ah, a, a coa. Primeiro que chamen o teu teléfono e despois que... Bueno, que, que vayan acompañados de cunchaurizo de algún elemento para poder nah. acompañar o viño, non? De hai, non é problema. Ah. <risas> vale. <risas> vale, Héctor. Que foi un placer estar contigo, pues, falar sí. co, do, do, do traballo. Escoita, o, o traballo da, da apicultura é somente xumelo ou tamén lle, tamén lle quitas alguno, algún produto máis? Eh, no, no, solamente un mes, solamente sí. un mes Sí, sí, sí mm. Bueno, pues... Solamente eh. un mes, no sé, no hay nada que no hay, sí, ah. No hay tiempo Ah, <risa> bueno No, tienes que mecanizarte, lógicamente Porque, porque, claro. porque con cento épico no, Algo de mecanización, claro. pero es preciso No, pero el problema es que se está la carpintería Está todo, entonces no damos Claro No damos atendido sí, sí. Bueno. Hay que claro. hacerlo con medida Claro, claro, claro. Bueno. Sí, sí. Pero, pues... Pero yo, yo, yo no voy a no, no llamar por teléfono, pero yo diréle. Solarega. Sí. Al probar o Solarega yo lesí. ¿no? Exactamente. Pero eh, Héctor, daño un saludo muy fuerte a teos pais. Ajá. Vale, será dado. Yo sé, irmán, que también yo, está trabajando. Bueno, ya no, te no, irmán A José, ¿no? ¿Cuál dos dos sí. estuvo fora ahí por África, algo así? Eh, mi hermano, José. Eh, José. Sí, señor. José fue el que estuvo fora Sí, José Álvarez Díaz, eh, Héctor Álvarez Díaz dous yes, irméns que, que están traballando para que o rural se manteña, que también, é importante sí. no? Coea que os nosos ointes saiban que Coea é un pobo que tamén paga a pena visitalo non fai falta que sea solamente a Dega, non? Non, sí, no, no, ten moitas cousas que visitar, moitas, moitas bueno, a ser un pobo pequeno pues, sí, no, pues... eh, ten, ten un palomar antigo, reformado uh -huh. Eu restaurado John... temu a ferrería o Lau, a ferrería da Coiña onde estaba onde sí. había unha fábrica do ferro, mm. mismo Lau. Mm -hmm. Temos unha cas cascada, unha xeimeira mesmo detrás do pueblo no Carai. Ah, si, sí, no, si. Sí. No pueblo somos xeimeira moi alta. Si, sí. mm -hmm. Empe en Lencios e eh, baixa baixo hasta hasta Rigueiro mm -hmm. e Musteiro, mi chá. tamén aí eh, mesmo hai unha capela moi fermosa. Mm. Si. Sí. Está ao mesmo lado do Palomar Está a capeleo do sí, Palomar sí, sí, sí. Bueno, pois pues, pues Agradecerche moitísimo Xulio, tua... eh, eh, perdón eh, Ademais, Coea Tuvo tamén un político mm. Ah, sí? Sí, tuvo un político Non me lembro agora Pero vive aquí eh, vive En un hospitalet Sí, eh, Pedro Pe, esa da, da casa Eiros, me parece Sí, exactamente Sí. Bueno, sí, sí, na casa pois, pois eso, que continue ese traballo E esa afición e que, que teñade moitísimo éxito moita sorte A sorte non che desechamos O que che desechamos é o éxito Porque a sorte pode ser boa ou mala Por lo tanto, mellor éxito E pa diante, Héctor Unha aperta grandísima Moitísimas gracias por a túa información O teu traballo aquí con nosotros eh, Hasta outro momento Xa te xa volveremos a incomodar Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Dale. Bueno, pues, Judito, vale, saludo. que saludos a todos los Yo, Irmau. Veña.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 galegos no baix con esta cantiga de Tanxoeiras de Tanxoeiras vamos recibido o noso correspondente Alain Monforte Lemos, Lemos na capital da Ribeira Sacra nese apartado de quen che preguntou vamos e vamoslles boas tardes. Boa tarde, Xosé Manuel. Ola, boa tarde, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas grazas. Aquí agardando a túa crónica <risas> informativa en forma de gustáme e desgustáme. Eh, tratamenti. aquí estamos Intentando no fallar a cita Muchísimas gracias, <risa> veña ¿Qué tal? ¿Qué tal? De, unos, de momento aquí eh, Agardando que veña eso que, que H2O que dicen que hay agua <risa> <risa> ¿Pero algo que hay, oh. Nada Un poquito lo he de aquí, pero sí <risa> <hay> por, <risa> por, <risa> por ahí, ahí por los Pirineos parece que hay neve y todo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 Pues pois non necesitan non precisan, claro, Por eso, claro. por eso una boa noticia, por eso me me gusta. Claro, Son, hombre, claro. Aumento o número, de... número de aumento claro, o claro. de positivas estas baixas, uh -huh. porque entenden que os titulares desta de prestación pato uh -huh. para un traballo e non a precisa. Claro. claro. Daí, a, daí a boa nova, non? Hombre. Sí, señor. Sí, señor. Muy y bien. Tanto. Que máis de 29.000 personas que cobraban, xa non a cobran. Uh -huh. E non a cobran non porque selle sancionara, porque se selle esquitara, sí, sí, porque fixeran alguna ilegalidade, alguna irregularidade, senón porque pois eh de ber mellora na situación económica ou atopar o traballo esa non a precisa, xa certo. que evidentemente lle voa nova boa para no. tamén aqueles aquelas que ás veces este tipo de axudas a, se ven con malos ollos mm. ou que poden axudar a, a acomodarse a xente, bueno, vemos que hai moitos casos nos que eh pois a xente a mellorar xa non a precisa dela mm -hmm. e hai a que Hai que quitar ya, bueno. Muy bien. Pechar mm -hmm. de vale. O sea que bueno, bo dato, ¿no? Sí, Hombre, tanto que si sí. que mellora a xente, mellora a súa situación económica, pois pues, eh, pues xa presinte da prestación e desaxuro, vale. é sí, mm -hmm. tanto. Que máis? Gustáme tamén que nos día de onte se fixera unha amenaxa a Álvaro Cunqueiro. Hombre, el ilustre galego. Sí, señor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 a un creativo, un, un artista, que poeta, narrador, dramaturgo, ensaísta, o investigador que eh, pues fale eh, sobre o, o propio Álvaro propio, Cunqueiro, propio, sí. que deixe ben eh, faga visibilizar a súa figura, uh -huh. etcétera etcétera En este en esta ocasión, en esta oitava edición, concedeuse o Cunqueirano de Honra a Claudio Rodríguez Ferre.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 Educación, FP, Universidades E tamén Política, Social e Xuventude uh -huh. Divides en tres categorías Duas delas para participar a Atraver da web uh -huh. E unha para eh, facelo directamente a través da red social Instagram uh -huh. O prazo para participar eh, Está aberto a ta 1 de abril uh -huh. en no que se refira a mensajes web Pois pues teñen que estar escritas en galego Evidentemente En prosa ou verso, indiferentemente E para mozos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 Muy habrá, bien. evidentemente, os premios, tres, mellores, tres, pre, eh, tres premios para os tres mellores de cada categoría web, eh, patinete eléctrico, autofalante, bluetooth, eh, auriculares e inalámbricos. Uh -huh. eh, para o, o mellor, eh, o gañador do concurso en Instagram, habrá de regalo un patinete eléctrico. Lingua de enamorar. Muy bien lingua de Buscades enamorar. Buscades en Google, entrades na, na páxina da onde se fai a convocatoria, sí, sí. e xa en as bases máis ao detalle, e aí aí dirán aqueles aquelas que queiran participar, aliberan por pois, as bases para poder uh -huh. eh, facer chegar a súa creatividade e intentar pois gañar algúns premios. Moi ben. e empregar un idiomas, lógicamente. Eh, Moi ben. É despois agora tocánlle os desgustónlle, non? Correcto. Deña, vamos a, a ver que a ver que por onde empezamos. Recusteme a contaminación eh sí. a contaminación de plásticos neste caso. Sí. O xa, falamos días atrás, semanas atrás do, do que acontecía cos peles plásticos. Peles, sí, sí. sí. Eh é eh, eh, bueno que se intentó minimizar, pero bueno, eh é unha segue. É eh, unha a verdade é que me iba unha unha un presuposto moi grande para o medio ambiente.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 Recolleo entre 2020 y 2023 casi 425 toneladas de lixo en las costas galegas. ¡Joder! Y cuando decimos lixo, pues vidro, ¿Mm? cerámica, sí algas, madeira, plásticos. rocas de los plásticos, el ¿Mm? 21% de todo recolhido entre 2020 y 2023 ¿Mm? ascende a 87.000 kilos de plásticos. ¿sabes? ¡Madre mía! Imaginade, 87.000 kilos de plástico. Sí, sí, unha que foron dar o mar. Evidentemente, sabedes que a parte de do, do estético, pois pues eso pois pues, penetra na, na fauna marítima, claro. E, como con os expertos tamén entran eh, entran na nos peixes que, que comemos eh... e y bueno, pois pues eso o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 O que lle votan? Non, o que lle queren votar, exactamente. O que exactamente. Queren votar. eso que repercute na, na saúde de todos e todas. Moi O sea, que xe Deña. É Como Mais. dio Xavier Fortes por todas as noites en 24 horas. Sentidiño, sí. sentidiño, sí, sí, sí, sí. exactamente. Sí, sí. Pues, o sea, son para limpar a... o mar de todo este lixo que chega ás costas. <risas> a Xunta pois pues, ten as medidas <risas> que eh, eh, acompañadas de, de recursos económicos que involucran a persoas embarcacións e confradías para uh -huh. eh, durante o ano facer eses ese trabalhos de limpeza e intentar polo menos uh -huh. polo menos minimizar o impacto do, dos plásticos na, na, na costa e no mar claro. e eh, tamén me desgusta eh, ver que está en perigo o grelo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 As altas temperaturas deste inverno, uh -huh. xunto con intensas choivas, uh -huh. están afectando ao agro galego, eh, eh, en gran medida, mm, o grelo. Ostras. Que é un dos peores parados. Sí, sí. Ya. Vaya, por Dios. Pues bien, porque tío. está mermando moito, moitísimo a producción dentro da IGP, sabes uh -huh. que o grelo, uh -huh. eh, hay indicación xeográfica protegida do grelo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, pois preocupación porque a verdade que eh, se está moi por debaixo sí. da producción de outros anos, hai unha escaseza moi grande e a verdade que é un dos anos mm, máis malos de, de recollida de grelo en Galicia sí, sí, señor. e como vos digo, pois achacan yo a que aparte de, de que non fixo frío, o grelo é unha planta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 Ademais, entre en, A e a falta de frío, pois provocou eh, que nerma. baixara, minguara tanta produción. Además de eso, como grelo quere frío... Exactamente, quere que frío non eh... un hotel, encima está o, o chan e o choupado de auga... Claro, pero a agua quente. Vale, pois pues, aí estamos, a verdade é que... De feito, eu que meto isto como anédota, sí. eu que cultivo calzós aquí en Monforte, que... Sí. Eh, pois pasou algo parecido ah, claro ves. Hacemos unha calzotada Ahora en marzo Así para chegados uh -huh. Catro que podemos E eh, dous que se xuntan Por decirlo de unha maneira Pero vai para todos Pero é que este ano eh, Creo que foi o ano bueno que máis calzós plantei Máis cebolos sementei E o que menos calzós teño uh -huh. Que pasou? Que despois de sementalos En un foi en outubro. Uh -huh. Pois veullle moita auga, demasiada, en chouponos e podreceron. Gostra, Moitos fillos que son os calçors, os que saen para arriba sí. Os cebolos saen os fillos os Os os os, os, os, uh, uh, uh, os rebrotes. Exactamente, os brotes de cada cebolo que plantas poden ser 10, 12 sí. tranquilamente eh, brotes, e cada brote dese ser un calzón calzó. <risas> claro. Pois, o, o, o haber tanto encharcamento de auga, <risas> fixo que algúns cebolos prodeceran e tiraran para arriba ou ningún ou moi poucos calzós, que de todos que plantei, algún recollín uh -huh. estes días, pero menos do, do que esperaba por culpa deso, de e tamén claro. Eh, comentaronme que seguramente foi o exceso de auga uh -huh, Claro porque o frío aguanta 90 no ben, teño comprobado estes anos sí. eh, pero bueno, cambias temperatura brusco e sobre todo tanta auga así xunta sí. pues claro, fan que podrezan e xa non tiren adiante os, os fillos bueno, pues seguro que... No, ame, algo pro, a prova seguro que algo algo aproveitarás pero bueno, a verdad é que é un, pues, un mago así nada, que non me gusta que haxa poucos grelos que a climatoloxía perxudique eh, a produción e eh, bueno, é unha reflexión que horta e freita terán que non vai que dar má remedio que adaptándose a este novo clima eh, para seguir no mercado sí, si non, sí. igual no, temos que, tenemos que cambiar de, de, de produtos e ahora eh. cultivar eh, aguacates o caña cultivar... que, que non eh, eh? pero bueno, unha repolos podes ir ponéndos Sí, os repolos eh, non é o queixa, de todo, da versa, pero... Sí. Pero algunhas hortalizas... Sí, sí, no, ah, claro, como é a leituca, eh, o grelo, eh, os calzotes, eh, todo eso sí. Cambio climático que temos que <risa> botarlle man como sea, lógico. Veña. Muy Mas? ben, pois pues ata aquí os gustame, desgústame. Muy, Muy ben. Unha grande... Unha un, grande... El lección lista, unha grande lista unha lista curta, curta, que tampouco nos atempo moito, senón de... quito vos programa máis importante ademais, veña, vamos a ver pues, agora... Un, un, un gustame recomendación, de sí. final sí. Sí. para os que teñan previsto ver esta fin de semana mm. eh, da, de Cataluña para aquí ou dos que nos escoiten en calquera lado ahora claro, digo Cataluña porque fazes o programa aí, pero hoxe... Eh, os escoitantes poden chegar de calquera lugar. Escoiteno agora en directo, escoitendo despois en diferido. Sí. refírome que se veñen esta fin de semana de escapada por Galicia que apunten unha agenda que é a festa do queixo en Arzúa. Ah, sí, señor. Empeza mañá e ata o domingo. Sí, señor. Tres días de, de festa de moitos postos con queixo. Sí, señor. Alí no multiusos que hai en No. en Arzúa, onde haberá, non sei, arriba sempre hai arriba de 40 postos de queixos sí, sí. a maioría aquí do país que hai nos moitos e vos, ben sabedes sí. uh. eh, preeminentemente pre, o do Ioa sí. que é o propio da Lida pero que hai queixos doutros lugares de doutros denominacións orixe, de orixe de toda España e incluso algunha millón dos tranxeiros sí. e eh, despois hai grandes concertos evidentemente e eh, eh, bueno, que é mm -hmm. unha festa moi recomendable que chega este ano a súa 49 edición xa o sea, que ten unha traxectoria un, un prestixo que non non é, non é pouco vale? Mm -hmm. pois pues bueno. remato como gusta me recomendación con, con eso, que é do queixo de Arzúa si, sí, si, sí, que ademais ten un acompañado de marmel <risos> De marmelo, marmelo quen lle guste coco marmelo pois que delicatesen, eh? Eh? Decirvos que a pregoeira eh, María eh, María Vázquez, uh -huh. no? uh -huh. que uh -huh. está Artista. nominada aos sí. Goya, se diciu consigue, consegue sería o segundo Goya uh -huh. por a película Matria. Sí. Uh -huh. E despois que o viste nas redes sociais que me enterei, uh -huh. o xa Jean...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 Tengo aquí, precisamente, en la radio, que hablamos con él. Sí, y, pues, hay poco, ¿sí? ¿eh? Bueno, o sea, correcto, correcto. Pero, de verdad, que... Sí, sí. No... Pues, tienes que recuperar, que ya sé, y también que un día, por lo menos un día, entrevistaste hmm. a su afilla. Sí. Porque está girando ca obra de teatro y de barne. Anda. Pues ¿No sabía o sea, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non me fixei, non me fixei no, no, no, sí, temos que entense buscar a ver, sí, forma... non? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, que sei, sí, sí, si sí, non sabedes sí. que hai unha obra que está sí, bueno, pero vaya, pues caricaturiza ¿eh? a, a, a vida. Si, sí, A vida de Fraga, un tal do Manuel, si. Sí. Exactamente, é un resumo moi caricaturizado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 Muy Pois se tens un contacto podes enviándolo. Te Mi, mira, él, a ver se non o te desde cando a entrevista estes vos aí no programa. ¿Eh? Paso collo, vale? Vale, vale. Veña, vamos. Rematamos. Eso que, que te quería pedir. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Pois pues mira, con fraseoloxía, neste caso non son anotacións da libreta pequena, pero son, bueno, eh, un par de pílulas sí. de de fraseoloxía. Sí, sí.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 No? Sí, que parece, seria sí, sí. pues, case unha traducción case o pé da letra pero en vez de empregar moto empregas cabalo non teguín desde o cabalo uh -huh. e é o que vos teño dito uh -huh. nalgúnha ocasión falando de farseloxía unha que que empregoeu bastante que lle escoitea un amigo da Marinha Lucense quita aí algo uh -huh. <risa> sí, sí. Estás... tamén hai que en dixa será menos Sí, esa sí. é máis, máis coloquial máis, máis coñecida mm -hmm. menos en Xebre igual mm -hmm. pero quita algo, por exemplo ou non te subas ao poleiro eh, ou non te guindes do cabalo parece mesmo aí en xebres sí. que podemos teras en conta para empregar nestes casos A verdade nestes de que... casos de cando alguén sí. exaxera, conta algo con tal exaxeración mm -hmm. que ata non é creíble, non? Sí. Sí. entón para pararle un pouco os pés pois soltarlle unha destas Sí. To... non te quender do cabo ou quítalle algo si sí. talllle algo teullalo tocou unha lotería que fartéime de, de, de mercar trasaxees esquítalle algún <risas> exactamente o Uo... moi ben pois da verdad que sempre é un placer lle aha honra terte aquí no nao programiña eh, de verdade que te agradecemos como xao sabes tí, que con moiitísimo cariño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 JAS té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda el JAS esdevindrá protagonista exclusiu JAS setmanal un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps Presenta i dirigeix en Valentí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 É que vi mañana y siempre mantiene la calma Se si algún día sintes esa pena no perito Lembra que xa é da todo que está feito Ven que el arco que me no fondo da alma É a que hoxe mañana siempre sempre ten a calma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 Xulio, temos outro lado do fio telefónico pois a unha persoa que a unha persoa que queremos moito mm. que está cada día pois bueno estes días está con nós que estamos pois ali traballando un poquio o carón dela, la máis ben el o carón noso <ríe> eh, eh, vamos a falar pois ca nosa directora Gisela vale. eh, vamos a falar con ela vamos dilles boas tardes boas tardes Gisela Ola, boa tarde Boa tarde, Chico. Gisela boa tarde, ben, ben vida, ben vida Moitísimas gracias por atendernos, Gisela A verdade que era Cumprimento especial Falar contigo porque está a piques de Poñerse en escena Unha obra de teatro Que temos preparado A compañía que ti Vendirixes, eh, Anduriña, non? Exactamente Estamos, bueno, a piques de estrenar É o 16 de marzo coincidindo un pouquinho, bueno, cada semana dos pastos do día da dona. Mm, sí. E eh, eh, bueno, verónos ese día como día da... temos unha a, a sala donde vamos a representar libre e eh, ali vamos, de marzo vamos a poñer toda a carne no asador A ver es, Ese día vai a ser precisamente o día das seis a partir das 6 da tarde eh, no auditorio de San Ildefons ¿no? Exactamente no auditorio San Ildefons de, de Cornellá eh, a seis ou as seis de media na, cuando, no. nas entradas está horario xa sí. recolhido Ou seja, que todos que queiran teñen que poñerse en contacto coa Asociación Rosalía de Castro de Cornellá para poder ter entradas, porque ademais hai un número eh, eh, determinado de xente, hai un aforo especial, non se pode Limitado. superar ese aforo claro. Exactamente eh, Creo recordar que a partir de mañán, pola tarde uh -huh. de, mañá, entre mañán e o sábado Mm. Pois, eh, podense recoller as entradas a partir do sábado mm. espero e desecho que non quede ninguna ninguna mm. entrada libre sí, hoca ya, hoca ya que si. bueno, a, a obra a chinderela e os postres del rei unha okay. adaptación <risas> un traballo que parece ser que recibimos en Galicia non eh, que bueno, parece ser que ten, ten algo que ver co, co, co elemento feminista que se celebra precisamente por, por culpa do Día da Dona claro mm -hmm. Exactamente, eh, unha obra non no me gostaria facer moito spoiler pero ben, eh, xa que o título non axuda a interpretar que teña nada que ver co Día da Dona posto mm. que un título eh, semella un título de no? un cuento infantil da Cinderela sí, sí. que é a cenicienta de toda a mm. vida mm -hmm. e eh, os postes del rei mm. pode deixar o, o espectador un pouco un tanto perdido sí. no? eh, despistado Eh, despois sí si que ten, bueno, eh, un pequeno spoiler eh, hai que facelo porque xustamente eh, fixemos cab en caber no, esta representación no día dos actos da dona claro. con lo cual sí si que ten una componente feminista de, uh -huh. bueno, de defensa da, das libertades de defensa da, da capacidade dunha muller como persoa, pois pues, igual que un homen eh, eh logo entonces eh, parece unos muy muy adiente eh bueno se, que se echa o noso granito de area para para luz a loita Unha aportación Sí, sí, unha aportación máis a que a este, to, todos esses traballos que se fan precisamente no mes de marzo, que a partir do 8 de marzo que, todo, que, que en todos os sitios se fan actos relacionados precisamente co a reivindicación feminista de, de, eso, de, o de poñer en valor o, o traballo da muller eh, que Eh, ten moiitísimo que ver co, coa, coa igualdade eh, a hora de, de como persoas e entonces pois pues, bueno, pues, a nosa asociación dixo bueno, pois cada anos facemos un unha, unha conferencia pero este ano aproveitando que temos a compañía anduriña traballando pois sabes estrenamos unha obra de teatro que posiblemente servirá de exemplo para todas as persoas que se aachiguen ali non Eu coido que si sí, eu cre preciso sí. Eh, que decía, sin querer facer máis spoiler Pero pero bueno A, a, a obra O guión dá un, un vuelco en un determinado punto da obra eh, e, non, e non parece un cuento E eh, bueno, e ao final Si convirtes en unha reivindicación En toda regla entón, uh -huh. A partir de ahí, pues bueno sí, Este sí. vuelco e estas sorpresas Que hai por aí no medio uh -huh. eh, pues, Terás que descubrir O asistente A nosa, a nosa espectáculo claro que ¿no? sí. Un conto que non parece conto Vamos, que tende por medio postres E por medio outras cousas Que, que seguro que A xente debir tirarse Porque os que actuamos Alguns deles pois, está, te, te, Temos ganas de, de pasalo ben E ao mesmo tempo tamén o pasamos ben Porque eh, de vez en cando Aparecen digo, eu, ver, tí, tí canos, Aparecen así Acudits como din os catalás Claro, bueno, es que a práctica do teatro en realidad es un... para mí, por lo menos, eu sempre o tomo así, ¿no? Tanto mm, de da miña como faceta de, de actriz, ¿no? Como actriz amateur, sí, como da miña faceta bueno. de, de directora mm, Super amateur, sí. eh sí que es verdad que bueno, que que eu sempre digo, o sea, para mí es un modo de vida o teatro, es eh? yo unha sesión de, de risoterapia semanal asegurada. Claro. hombre eh, aída que despois a obra o mellor nun é tan cómico ou tan está así que ten un puntiño uns puntos cómicos sí. hai algún troínn da obra que é máis cómico que outro sí. eh, como se pode prever pero pero en realidad os ensalles sempre dunha compañía teatral non sé que ensalles una, un texto moi dramático Pois pues generalmente sí. Ten un punto de, de amigos de colo no e de, e de humor total sí sí. E hasta hasta dos errores no nos dimos porque errores hai bueno, moitos desde que pasao. se empreza unha obra de teatro hasta que se hasta que se estrena e incluso en escena, esas sí. risas son aseguradas por detrás entre bambalinas, ¿no? Se sí. trátase de pasalo ben, claro que si sí, espo... non sei facer exposición de algo que non é o teu concretamente sí. diario, entonces poñerse na pel do outro é é, é, é, é é facer mh, facer partícipe ao público de algo que, do, do que ti estás Disfrutando tamén A verdade que sí que, que, que ten, ten ese componente non? De, de ser Tú e outro tú Exactamente, Exactamente. Eu, eu, eu sempre bueno, Puxan por ali en alguns comentarios Algunhas veces en redes sociales Que para min o teatro é aquilo que Igual en persona non te atreves A facer ou a decir sí. Non? pero en cambio en un escenario representando un papel representando a outra persona, uh -huh. eh, eres capaz de todo. Uh -huh. Entón, si, sí, a por exemplo, paciente que somos eh, relativamente tímidos, ¿no? Que uh -huh. eh, no tú a o tú, a tú uh -huh. igual nos eh, nos perjudica ou nos o nos costa sí, sí, nos sí. costa, sí, pois pues, isto sí. é unha válvula de escape moi grande. Sí, sí. Eu, por exemplo, nun sei no, eu no meu traballo co que me dá na vida. Por exemplo, tiña que facer como unha presentación de un bueno, premios un día, ¿no? E disenlles, "Bueno, pois pues a mí me compráis unha boa destas de, de como de de artista de, de, de cabaret", digo. Porque o sea, eu como Gisela, eh, presentar isto a mí faime vergonza. Pero estou como unha boa e un sombredito, e eu xa me poño no papel de presentadora ya a partir daí, largo echa a presentación dos premios, como como haigas, no? Mm -hmm. E é así, así, en o momento que te sintes un personaje, sí. pues, xa non eres ti persona, xa tú non eres como juzgable, no? que pues nos gusta ainda demasiado juzgar nesta sociedade. E eh, entón, bueno, é un síntoma polo menos máis libre de, de, de ser máis extrovertida, no? E de ser máis, de demostrar, no? De, sí. de demostrar o que... O que o que pez que demostra o que pez o que che gustaría, non? Sacar fora mm, Bueno, unha, ver, unha verdade como verdade templo, porque eu co, co, eu revirto en mí mesmo e aquí na radio, eu son vamos, divirto me paso moi ben e e non me pasa nada, pero despois cando me poñen al cachofo el diante dun dun dun escenario, poñome nervioso perdido e non son case, a veces non son capaz de sin un leve un guión, cóstame muitísimo falar. Ti, ti solo e <ríe> entonces, claro, no teatro é diferente, lógicamente eh, no teatro non eres ti mesmo sino que eres outra persoa, estás intentando facer outra persoa e aí pasalo de maravilla pero claro, é, é precisamente ese, vencer ese outro eu si, ¿no? eh... si, sí, sí, sí. sí, sí, total uh -huh. ademais depende do personaxe ¿no? que te toque interpretar pues, unhos anos, ou depende da, da obra que fagas unhos pues, eh, anos gostarache máis Outros anos buscar ache menos o teu personaje, pero creo que de todos, todos, todos os papeles, de todos os personajes que te dicen que son importantes, eh ah. todos, de todos podes sacar un superpersonaje. Sí, sí e exactamente, yo, es trabajando que... personajes y po... si, si tú chegas a casa e queres o teu personaje, eh etes cariño, entonces uh -huh. yo trabaja, podes sacar cosas maravillosas de cualquier personaje. Eh, Aí é eso que me refería, quer dizer, sí, que qualquer elemento que, que apareza no teatro ten importancia, non, non porque estés o mellor eh, de, de, de, de espectador na, na propia escena, se tú, tú non eres importante, é importante cualquier cosa, hasta, hasta o detalle de abrir ou cerrar unha, unha fiestra, non? Exactamente. Bueno, sempre, bueno, sempre deixamos no eh, bueno, noutros grupos de teatro en onde mm. eh, había unha vez unha compañeira que, bueno, que facía ela o seu papel, tiña un papel, pero despois había unha escena na que necesitábamos un, un, un figurante, mm. que saía ela como de un, un pirata, mm. pero era un pirata figurante, o sea, non un tiña texto, mm. pero creou un personaje de tal maneira mm. que ao final todo o grupo acabamos facendo camisetas Mm. con I love eh, yo personaje deste de pirata o sea, era unha pasada porque a risa de os bons momentos que nos fixo pasar este personaje claro, claro. Ela, non con seu personaje principal sino con este personaje que era figurante mm -hmm. e... Eh, Totes. Pues acordo meran catalán era al pirata esquifit, ¿no? Pues aí nos todos nas camisetas porque <ríe> o sea, ese ano fixónos, bueno, chorar da risa, claro. que... risa unha semana de de outra. Exactamente, Entonces, bueno. eso, eso, é importante a, a transformación sí. a transfiguración do, da persoa quando está no escenario, aportando e participando do, do teatro da escenificación, lóxicamente, eh... lóxicamente. Exactamente. Bueno. Me, Gisela, isto eh, sí. será unha primeira interpretación, pero mellor a mellor, convídanos ao convidante a, a que se faga outra eh, eh, representación noutro, noutra asociación ou noutro sitio non? Ah, ojalá. De momento non temos constancia. Sí. Bueno, eu te, eu solicitude bueno. para, para que un, un grupo que hai en A dixeron que a ver si si tiñemos algun obra de teatro. Eh dicinche que despois do estreno falaríamos. Eh, perfecto. É unha obra de teatro técnica que técnicamente é un pouco indistinta ao que estamos acostumbrados a facer. Ten mm. relativamente pouco texto pero sí que queremos sorprender o público Una con parte detalles técnicos. Uh -huh. Entón temos que cuidar esos detalles técnicos porque si non, bueno, perde un sí. pouco a, a gracia o vos sentido o conxunto, uh -huh. da, da, tal como está montada uh -huh. o, a obra uh -huh. eh sí. muy visual, eh muy bueno, e un papel muy importante a música nesta uh -huh. obra de teatro, entonces uh -huh. eh, sí que temos, bueno, temos que ver eh, ojalá. ojalá. Ojalá no salgan propuestas, pero sí que tem que ser algún sitios adecuados, ¿no? con que teniamos ese mínimo de medios técnicos para poder facela. Claro que sí. Una cousa, eh e eh, que xa que temos oh, a ocasión de estar contigo un minutitiños, mm, mm, sigues traballando e eh, recibindo propostas para poder hacer eh, outro ca, antes da pandemia facíamos unha cada ano, ahora que... ¿Ahora qué? Eh, relajámonos <risa> mucho, eh, sí. Relajámonos, ¿no? verdad? <risa> <risa> pues sí, tenemos que... Bueno, ya tenemos alguna propuesta, ¿no? A estudiar. Tenemos algún texto, estamos, bueno, en ello, ¿no? Dándole alguna vuelta. Vale. Pero de momento de verdad que no hay un proyecto definido, así vale. que... Vamos a intentar explotar esta, pasalo ben o máximo con este A, a ver, o sea, primero buscar... Primero, que nos costou moito traballinho... Sí, primero sí. ver o resultado, non? E despois eh, a ver se si somos capaces de continuar, eh, ainda que se xa repetir, pero pero continuar co, co, coa interpretación... E, e que e, e buscar tamén aliados que se, se xunten, non? Que, que volvan, que se sumen a Andorú. claro. Que... Que sumen exactamente, porque, bueno, fai moitos anos que, que, que, an... que o grupo somos como os mismos, ¿no? Demasiado pa, estático, ¿no? o grupo está aberto a novas incorporacións, así sí, que, sí, es, es, desde es, aquí, sí, unha chamada... A, exactamente, porque tivemos algúnas baixas, sí. eh, bueno, pues motivos, bueno... Mmm, que, convidar eh, a aos ointes e seguidores que, que, que se xunten que, que, se, que se sumen a, a Anduriña, que Anduriña é un, co, un, un complexo entre comillas eh, de persoas que, nos, que o levamos moi ben e eh, que ademais o bueno, divertimos, non? Si, eu que digo que máis que amigos é eh, unha familia Anduriña é unha familia mm, exactamente un, sí. o, no, o cariño que é de tanto de, de anos, no, xuntos eh, mm. bueno, as vivencias eh, ao final Sí, é, é máis un tema familiar, ¿no? Es sí. en eso, esos amigos que son familia, de que por moito que non teñas tempo, pois pues, és incapaz de pues vale. De de deixalo de olvidalo. Entón, pues... esto ten que perdurar, por suposto. Pois moi ben, de verdade que, que nos agrade, que agradecemos moitísimo estes minutos que nos dedicache para poder eh, eh, dicir ya a toda a audiencia que que se acheguen o día das seis de marzo a partir das seis da tarde, que vayan a buscar a entrada a asociación Rosalía de Castro a partir de mañán eh, hasta o final de semana, mellor eh, inde indecollen algún porque a verdade é que somos moitos socios, ou mellor son capaces de, de, de ter poucas entradas xa libres, pero bueno que se acheguen ali a asociación Rosalía de Castro de Cornella e eh, eh, Federico Soler, Federico Soler. Eh, que se representará obra A Cinderela y Os postres del rey. Del rey. Una obra Exactamente. Eh, por Lambón. <risa> en eh, posterior pica pica de todos los socios por, sí. para celebrar precisamente el día de Adona no auditorio San El Defonso de Cornella Exactamente. Que muitísimo era pues, todo el mundo convidado. Eh, nada, con ganas de ver a platea chea che, che. a reventar Que nunca hai a ningún alxiler, por favor <risas> Bueno, despedimos con música de tan Que sabemos que tamén che gusta eh, uh -huh. eh, Agarramos, vol xa voltaremos a vernos precisamente o próximo día de ensayo perfecto Julio Marmando, un abrazo moi grande Igualmente, pues, gracias, hasta luego, Gisela Se si algún día se queda la pena en el pecho Tiene que ser suficiente con lo que ella ha hecho Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma Se algún día sintes esa pena no perito Lembra que xa e da bondo todo que está feito Ven que dar que medra no fondo dai alma Ella que hoje e mañana e sempre tenga calma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 esa pena no peito Lembra que xa he daboo todo que está feito Ten que dar co que medra no fondo da alma He a que os se man que siempre tenga calma. Bueno, Xulio sí. Para hoxe o programa Galegos Nova Ixekin Radio Samboy Dao da fin de, de, de hoxe vale. Así que Xulio, gracias por estar ahí Queridos ointes Ata vindeira semana o, o próximo xoves a mesma hora Señoras e señores Como ben dixo o compañeiro Xulio Os xoves a mesma hora Estaremos aquí Que a anoite seixo vosso descanso a rua a vosa liberdade e esto foi Galegos Novais de Radio Samboi